noapte au lăsat oile pe câmp și au plecat spre locul în care îngerul le-a spus că este Maria, Iosif și pruncul și i-au găsit acolo, în Iesle. O, Doamne, oare am fi noi în stare să renunțăm la oile noastre care sunt sursa de câștig, de viață? Și să ne interesăm, să vedem dacă ceea ce ni se spune este adevărat. Să avem experiență cu Dumnezeu. Apoi îi vedem alți exponenți ai renunțării, cei trei magi, care aveau o poziție socială destul de înaltă, care studiau cosmosul. Au renunțat la confortul lor, au renunțat la poziția lor, au fost gata să plătească pentru a se deplasa, să vadă minunea pe care Dumnezeu le-a arătat-o în timp ce ei scrutau universul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ioan Iisus a venit la ei și săi nu l-au primit. Iar în Apocalipsa, în capitolul 3, versetul 20, ne se spune că El stă la ușa inimii noastre și bate. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și răspunde, și deschide ușa, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Ești tu gata să înveți această lecție a renunțării ca să poți să stai la masă cu Isus, ca să poți să te bucuri, să poți să-i pui întrebări, să simți atingerea Lui. Înțelegi tu sistemul de valori a Lui Dumnezeu, Poți tu să renunți la lucrurile mai puțin importante pentru a le câștiga pe cele mai importante. Poți tu să renunți la lucrurile vremelnice și trecătoare pentru a câștiga siguranța vieții veșnice. Dă-ne, Doamne, această tărie să învățăm lecția renunțării. Dar nu numai să o învățăm, ci să o aplicăm. În viața noastră. Al treilea lucru care aș vrea să-l înțelegem de Crăciun este că nașterea lui Iisus Hristos este o lecție a modului în care să rezolvăm respingerea și neacceptarea. Având ocazia să stau cu mulți oameni, și în mod special în ședințele de consiliere, mi-am dat seama că foarte mulți, un procent foarte mare dintre noi, avem de a face cu respingerea, cu neacceptarea. De fapt, încă din primii ani de viață ne luptăm cu acest dezechilibru emoțional, îl vezi pe copilul care începe la grădiniță, ca să fie acceptat, își dă jucăriile celuilalt, ca alții să vină să se joace cu el. Cineva îmi spunea despre copilului că pentru că este singur, e în stare să-și dea toate jucăriile, numai să-i aducă pe copiii din vecinătate să se joace cu el Apoi când mergem la școală, rămânem mirați de copiii noștri Cum ajung să fumeze cum ajung să înjure? Cum ajung să facă lucruri care poate nu le-au văzut în familia noastră? Pentru că pentru a fi acceptați în gașcă, trebuie să facă compromisuri pe care nu le-au învățat și care știu că sunt împotriva dorinței părinților lor și fac aceste lucruri ca să fie acceptați. Mi amintesc de un coleg de-al meu în liceu, care venea dintr-o familie creștină. Colegii mi-au spus, mă, ăla cu care tu mergi la biserică, fumează în bai. Și m-am dus la el și l-am prins cu țigara în gură. Și am zis, ce faci? Ce faci? Ce se întâmplă cu tine? Și pe urmă am stat de vorbă cu el... Și mi-a spus, vreau să fiu acceptat de gașca cutare și ăștia sunt cei mai bine văzuți în liceu. Și m-am asociat cu ei și chiar dacă nu-mi place fumul de țigară, mă fac ca ei ca să fiu acceptat. Avem de a face cu această problemă majoritatea dintre noi. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în viața lui Isus Hristos. Și cum celebrarea nașterii Domnului nostru Isus Hristos ne poate învăța cum să tratăm această boală a noastră și a oamenilor din jurul nostru. Cum spuneam înainte, Isus a venit la săi și săi nu l-au primit. Ioan menționează lucrul acesta. A fost respins, cu toate că a venit cu intenții bune, cu toate că a sacrificat gloria cerească pentru a veni pe pământul acesta, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, l-au respins. Locuitorii Betleemului au rămas cu ușile încuiate la insistențele Mariei și a lui Iosif. La argumentele pe care ei le aduceau, este gata să nască. Vrem un loc, un colț, un colț în care să nască, să poată să se odihnească, să poată să fie în siguranță. Dar locuitorii Betleemului și-au ținut ușile închise, doar un grajd, Șoiesle, a avut ușa deschisă pentru Isus Hristos. Cum să nu te simți respins într-o asemenea situație? Vii să faci bine, vii să mori pentru răscumpărarea oamenilor și tu nu ești primit. Oamenii te resping, ușile rămân închise. Irod, când a auzit vestea nașterii lui Isus Hristos, nu numai că a ținut ușa închisă, dar a deschis ușa urii. Îl vedea un potențial rival și urmărea un bebeluș cu o armată ca să-l ucidă. Cum să nu te simți respins într-o situație de genul acesta? Când ar fi trebuit ca împărații să îi se plece înaintea lui, pentru decizia pe care a luat-o de a veni pe pământul acesta și de a răscumpăra pe omul păcătos. Și împărații lumii acesteia îl urmăresc și vor să-l omoare. Dar nu numai împărații își simțeau amenințat tronul, preoții. Când Irod i-a pus pe jar și a zis, cercetați și aflați, după cum spune Biblia, unde trebuie să se nască, când trebuie să se nască. Și preoții au găsit răspunsul acesta și au venit la Irod și i-au spus, acum știm, e clar, cuvântul lui Dumnezeu ne dă indicații precise. Și au dat aceste informații lui Irod, dar ei au rămas pasivi l-au respins pe Isus. N-au fost interesați de evenimentul acesta. N-au fost interesați odată ce au ajuns la cunoștința adevărului, să continue să facă ceea ce au făcut păstorii, să meargă și să vadă, dacă ceea ce Biblia spune este adevărat. Și ei, preoții, l-au respins pe Isus Hristos. Apoi mai târziu farisei și cărturare. Când au văzut că templele și întâlnirile lor se răresc și când au văzut că acolo unde Isus vorbește, mulțimea se îmbulzește. Oamenii vin cu grămada, oamenii sunt în stare să suporte froamea, să suporte zăduful zilei, sunt în stare să se sacrifice, numai să fie în lui, invidia. I-a făcut să-L respingă pe Isus și respingerea lor a mers atât de departe încât în final l-au răstignit pe cruce. Doamne, cum să vindecăm flagelul acesta care lovește și astăzi în sufletele multor oameni? Copiii se simt respinși pentru că părinții lor le spun că nu i-au vrut sau că părinții le spun aș fi vrut să am băiat în loc de fată. Cum să nu fim mirați și preocupați de rezolvarea acestei probleme când tot mai mulți tineri au sufletul mutilat pentru că respingerea și neacceptarea Creează dezechilibre în comportamentul lor și nu se pot încadra și să văd ei o epavă pentru că nu pot să reziste sub lovitura acestui ciocan atât de puternic a respingerii și a neacceptării. Care este soluția de rezolvare a acestei boli? O vedem la Iisus Hristos. Știți ce a făcut Isus Hristos în toate aceste cazuri de respingere? Și le găsim mult mai multe în Biblie, dacă citim Evangheliile. Isus Hristos, primul lucru pe care l-a făcut, a iertat. Chiar atunci când se afla pe cruce, în fața chinuitorilor, El se ruga, Tatălui, Tată, iartă că nu știu ce fac. Frații mei, stimați creștini, haideți de Crăciun, dacă cumva aveți de-a face cu respingerea, cu neacceptarea, iertați. Iertați pe cei care v-au respins. Iertați pe cei care nu v-au acceptat. Eliberați-i în puterea iertării lui Dumnezeu pentru ca sufletul vostru să fie descătușat de aceste cătușe ale respingerii și neacceptării. Și voi să fiți liberi înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, a doua soluție este iubirea. Să iubiți, nu numai să iertați, dar să iubiți. Și dacă iertarea și iubirea nu-și vor face efectul în viața lor, compătimiții. Iisus a biruit respingerea pentru că El știa cine este. El nu trăia după ceea ce spuneau oamenii că este El. El știa cine este. În această dimineață aș vrea ca tu și eu să știi cine ești. Aș vrea să știi că tu ești de o mare valoare înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu a dat ce-a avut mai scump pentru răscumpărarea ta, pentru ca tu să poți să fii iertat și să poți să ai o legătură cu Dumnezeu. Tu ești un copil al lui Dumnezeu. Ioan spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să ne numească copii lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nici din sânge, nici din voia veurii om, ci născuți din Dumnezeu. Tu știi cine ești. Pentru că în momentul în care ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu, în momentul în care ai venit înaintea lui Dumnezeu cu toată seriozitatea și cu tot devotamentul și ai cerut, Doamne, cer iertarea Ta și cer ca Tu să fii Domn și Mântuitor al sufletului meu. În momentul acesta Tu ai devenit copil al lui Dumnezeu. Dacă vei reuși să ierți, să iubești și să compătimești pe cei care nu primesc iertarea și iubirea ta, vei avea biluința lui Iisus Hristos, vei avea siguranța vieții veșnice. Și mă rog în această dimineață, pentru fiecare persoană prezentă în locul acesta, ca Domnul să pună alifie pe această rană a respingerii și a neacceptării și să vă dea putere să iertați, să pronunțați această iertare și să eliberați în puterea iertării lui Dumnezeu, să iubiți și să compătimiți pe cei din jurul vostru. Al patrulea lucru pe care aș vrea să-l reținem cu această ocazie a nașterii Domnului nostru Isus Hristos este că Nașterea lui Iisus Hristos ne face să înțelegem că imposibilul poate deveni posibil cu Dumnezeu. Elisabeta era bătrână. Nici ea nu-i venea să creadă, am citit pasajul respectiv, a stat cinci luni de zile ascunsă. Nu-i venea să creadă că este gravidă, la vârsta pe care o avea. Nu-i vinea să creadă că Dumnezeu și-a îndreptat privirea spre ea și o izbăvește de ocară, pentru că pe vremea respectivă femeile care n-aveau copii erau ocărite, erau, se considera că sunt sub pedeapsa lui Dumnezeu. Și ea era preoteasă, soțul ei era preot, sluja. Știți istoria... Apoi, când Maria l-a întrebat pe înger, Doamne, cum se va face aceasta? Pentru că n-am cunoscut bărbat. Frații mei, stimați creștini, noi, cu mintea noastră și cu rațiunea noastră, vrem formule. Noi vrem explicații logice. Noi avem nevoie de explicații genetice, biologice. Maria poate să aștepta ca îngerul să o ducă în fața unei table și să-i deseneze, să-i pună niște formule ca ea să înțeleagă lucrul acesta, cum se poate face așa ceva. Aș vrea să înțelegem în această dimineață. Dumnezeu are formulele Lui. Reacțiile chimice pe care Dumnezeu le face nu are nevoie de timpul de care noi avem nevoie în laboratoarele noastre pentru a investiga o lucrare sau o reacție oarecare. Reacțiile Lui Dumnezeu se, se produc mai rapid. Dumnezeu lucrează peste capacitatea noastră de înțelegere și imposibilul din viața noastră, când îl include pe Dumnezeu în ecuația rezolvării imposibilului, devine posibil. Și Dumnezeu este Cel care vrea ca noi să înțelegem, așa cum Îngerul îi spunea Mariei, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Frații mei, avem atâtea cuvinte în această carte pe care le putem aplica în viețile noastre și să credem în această dimineață că niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Să venim să punem versete biblice peste viața noastră, peste familia noastră, peste copiii noștri și să spunem în numele Lui Isus Hristos, cer puterea acestui cuvânt să se exercite asupra bolii mele, asupra situației în care mă aflu, pentru că niciun cuvânt al Lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Marcu, capitolul 9, versetul 23. Toate lucrurile sunt cu putință celui care crede. Nu există imposibil. În doi împărați, în capitolul 6, versetul 17, Elisei se roagă pentru robul său, care era terorizat de frică, care vedea că sunt înconjurați, că nu mai au nicio scăpare, că în momentele următoare vor fi măceleriți. Și Elisei vine înaintea lui Dumnezeu și face o rugăciune foarte simplă și zice Doamne, deschide-i ochiul, să vadă. Și când Domnul a atins ochii lui și l-a făcut să vadă ceea ce se întâmplă de fapt în jurul lor și a văzut că oastea lui Dumnezeu era mai puternică decât oastea sirienilor, a rămas în pace. Rugăciunea mea în această dimineață pentru fiecare din noi este, Doamne deschide-ne ochii. Ajută-ne să vedem mai mult decât ne poate da o formulă sau o reacție chimică, mai mult decât am învățat noi că se poate, mai mult decât am experimentat noi. Ajută-ne, Doamne, după Crăciun! Și în ziua Crăciunului să intrăm în zona în care imposibilul poate deveni posibil pentru noi. Și noi ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu, care nu este lipsit de putere. Spuneam înainte, Dumnezeu este în controlul istoriei. Vă temeți de anul 2009? a intrat frica în voi prin prezicerile care se fac, aș vrea să venim înaintea Domnului cu credință. Aș vrea să cerem Domnului, Doamne, Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 5, credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Aleluia. Doamne, activează credința noastră astăzi. Pentru cei care sunteți bolnavi, activează, Doamne, credința aceasta. Vrem atingerea Ta, vrem cercetarea Ta. Pentru cei care vă confruntați cu probleme, Doamne, intervină Tu, Doamne, și lucrurile care oamenii din jur au zis că este imposibil să se rezolve. Fă-le posibile, Doamne! Facă-se voia ta în viețile noastre pentru ca numele tău să fie glorificat și noi să vedem că niciun cuvânt al tău nu este lipsit de putere. Să avem această credință puternică. Și dacă tu vei crede lucrul acesta de Crăciun, ușa inimii tale nu va mai rămâne închisă. Iată, eu stau la ușă și bat. Când tu vei simți bătăile lui Dumnezeu, că va fi ziua, că va fi noaptea, vei deschide ușa, te vei scula, te vei ruga, vei cânta, îl vei lăuda pe Dumnezeu și vei vedea că lanțurile îți cad și vei vedea că boala este vindecată și vei vedea că Dumnezeu este cu tine problemele tale emoționale vor fi rezolvate, cere Domnului putere de a renunța la lucrurile mai puțin importante pentru lucrurile importante. Cere Domnului să-ți regleze sistemul tău de valori ca să știi la ce să renunți în favoarea a cărui lucru să-ți dea această putere de renunțare apoi Cere Domnului ca să-ți ajute să poți ierta. Cineva îmi spunea, toate lucrurile ar fi bune în viața mea. Trăiește momentul acesta când se întoarce la Domnul și îmi spunea, sunt multe lucruri care Domnul le-a schimbat în viața mea, dar nu pot să iert. I-am zis, vei vedea ce se va întâmpla în zilele care urmează. Vei vedea și te vei mira de tine cum Vei avea puterea și tăria să pronunți iertare celui mai mare vrășmaș al tău. Pentru că Dumnezeu lucrează la inima noastră. Dumnezeu ne modelează și El vrea ca să ajungem la nivelul la care El a ajuns să poată ierta chiar pe cei care îl chinuiau. Problemele tale emoționale vor fi rezolvate având puterea de a iubi. Și-aș vrea să cer Domnului în această dimineață, Doamne, ajută-mă să iubesc. Orice ură, orice resentimente, îndepărtează-le din inima mea. Vreau, Doamne, să trăiesc această iubire. Imposibilul va deveni posibil pentru Tine de Crăciun, astăzi, nu amâna pe mâine. Vei dori cu orice preț să te închini lui Dumnezeu, indiferent cât va costa. Vei învăța de la magi care au călătorit o bucată bună de vreme. N-a fost numai o lună, n-a fost nici două luni, a fost mai mult. Se pare că a fost aproximativ doi ani de zile. Au călătorit ca să se închine. Și vrea să înțelegi că de Crăciun închinarea și lauda a ieșit afară din templu. Nu numai la biserică trebuie să-L închini pe Dumnezeu, nu numai să te închini lui Dumnezeu și să-L pe Dumnezeu. Nu numai de Crăciun să-L pe Domnul cu toată inima ca să sărbătorești nașterea lui Isus Hristos, ci în fiecare zi și în orice loc, la lucru, în stația de tramvai, acasă, în momentul de părtășie, în familia ta, oriunde te găsești, să vii să te închini înaintea Lui Dumnezeu. Astfel, Crăciunul va deveni nu o sărbătoare o dată pe an, ci o experiență de zi cu zi în viața ta. Cine poate face aceasta? Tu și eu. Noi putem să decidem lucrul acesta. Și aș vrea să decizi în această dimineață dacă până astăzi ai ținut ușa închisă înaintea lui Dumnezeu și l-ai respins, ai avut motive letale. Poate ți s-a părut că confortul tău este amenințat, poziția ta este amenințată, liniștea, banii tăi sunt amenințați. Aș vrea în această dimineață să vei cu toată sinceritatea înaintea lui Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, îmi deschid ușa inimii mele, vreau să intri în viața mea, vreau să stau la masă cu Tine, vreau să am și cu Tine. Dacă n-ai făcut lucrul acesta, poți să-l faci în această dimineață, să-l inviți pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale. Și aș vrea să o faci, să te folosești de acest lucru, pentru că urmează binecuvântările pe care le prezentam înainte, când tu și Dumnezeu, pentru voi doi împreună, nimic nu va fi imposibil. Totul va fi posibil. Viața ta își sfârșește limitările ei și tu vei avea cu Dumnezeu un orizont și o per perspectivă deschisă înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu cu toată sinceritatea și să-i spunem Domnului. Vrem, Doamne, să înțelegem că Tu ești în controlul Universului. Ia orice teamă și orice stare de stres din viața mea.